Kuteteleo kosefu wa ajira ni changamoto ambayo inakabili nchi mbalimbali. Kuna masuala ya UN na tu ambazo kama shirika ni changamoto kubwa inayosababisha ukosefu wa ajira Tanzania ni vijana kutojengewa maarifa na ujuzi wa kuajiriwa na kuajirika. Ingawa utafiti wa hali ya ajira nchini unaonyesha kuwa kiwango cha ukosefu wa ajira kimepungua kutoka asilimia 11.7 mwaka 2006 hadi asilimia kumi 10.3 mwaka 2014 hali inayoashiria kuendelea kupungua kwa kusefu ajira ambapo kwa vijana pekee umepungua kutoka mbili mwaka sita hadi 11.7 mwaka 2014. Kwa ajili ya vijana. Jimetembelea ya viwanda vidogo vidogo sido ikitumiwa na vijana takriban 300 wanaojihusisha na shughuli za ufundi magari, selemara, uchomele haji na uhunzi mkoani Kagera kaskazini Magaribu mwa Tanzania hapa mjini Bukoba. Sisi tunabidi tufanye kazi kulingana na hali alizivyokuwa. Niko maliza ya 37 nikaona niendelee kusoma lakini nipo maliza ya form 4 nikashindwa kuwajiriwa. Kwa hivyo zile vya mimi kwa natumia. Nikashindwa kuenda nikarudi ungekaa kijini baada ya kagi jini baada ya muda mrefu nikaitwa na mwindwi mmoja ambaye anafanya kazi naye. Uyo mwini niliyalipa ujuzi kama unaona fungu. Ambapo hapa? Hii hii hapa ya mwaka gani? Hii hii shule hii mwaka 80 ilikuwa mwaka 89. 89 mpaka eh. sasa pengine kuna misho, shule lakini vijana wengi hawakubali kwa sababu mazingira ni magumu. Mm. Ikikua kwamba mtu anakupa ile kidogo tu angalau unampa chochote fadhali. Kwa mm. sababu Tanzania yenyewe Aijui kwamba binadamu ndiye anayeendeleza nchi yake. Lazima watu watumii Tanzania. Mapato yanatoa unaripia serikali kwa jaji kubwa hapo. Kama hapa ulipo unalipa mapato. Naalipa mapato. mapato. kwa mwaka. Kwa mwaka. Mbona kwa siku unaingiza kwa yako? Ni kama unaweza kupata. Wewe Sina uh -huh. Lebu niambie una vitu gani katika kazi yako hii mlango againa kama za pikipiki mbalimbali za kutumilea vinye uwezo vinye umeanza kazi hiyo sasa kazi wa Ume, kazi wow. um. yako ni ngumu yangu mimi kwa Babu, saani, una, mchuraji, kazi yako ya uchoraji na katika yako mi, kazi yangu ya uchoraji na nisaidia kwa sababu kama inakizi kipato changu na cho na familia yangu ndio hakuna chuo chochote nimejifunzia hapa hapa na mzee wangu misamuli shidi ndo kazi za uchoraji na kuchonga miundo vijana mkoani wa Kagera ni takriban sita sawa na 5% vijana wote Tanzania ingawa wenye ajira ni elfu tu huku zaidi ya laki sita hawaeleweki shughuli zao akiwasilisha mapitio na mwelekeo wa kazi za serikali na makadirio ya mapato na matumizi katika bunge la moja. mjini Dodoma Tanzania mwezi Aprili mwaka huu waziri mkuu Kassim Majaliwa alisema kiwango cha ukosefu wa ajira kwa vijana nchini kimepungua kwa 2.5 na kwamba serikali inaendeleza juhudi za kuvutia uwekezaji ili kupunguza zaidi kiwango hicho. Kwa upande wa serikali ya Tanzania tunachofanya afisa maendeleo ya vijana Ernest Matara katika ofisi ya Mkuu mkoa Kagera ametaja mikakati ya mwongozo wa Wizara ya Kazi Ajira Vijana na wale vijana uwezo katika maeneo ya study za kazi na ujasiri ya mali study za kazi inalenga katika kupunguza tofauti zilizopo kati ya ujuzi walionao vijana na ule ambao unahitajika katika masoko Hatua nyingine ambayo tunachukua ni kutoa mafunzo ya mali. Vijana wale ambao wa, wa, wanahitaji sasa kufanya shughuli za uzalishaji mali wenyewe wanapewa mafunzo. Labda kijana anahitaji masuala ya ufugaji nyuki. Lakini pia tunahamasisha vijana kushiriki katika shughuli za kiuchumi na kujiajiri badala ya kijana kukaa tu na kusubiri kwamba labda nitajiriwa pia tunaelimisha watendaji wa angazi mbalimbali juu ya wajibu wao katika kukuza ajira kwa vijana kupitia wadau wetu mbalimbali mbali wa maendeleo ya vijana tuna tuna mdau mmoja anasaidia sana kwenye eneo hili wanahamasisha vijana na tuna wanasaidiwa kupitia huyu mdau wa maendeleo maendeleo ya vijana wanasaidiwa kuwekwa kwenye makundi ya vijana sita, watatu wakiwa na elimu ya vio viku, na watoto wake na elimu chini ya ya hiyo vikubwa. Wakishakaa pamoja pale kuna taratibu ambazo zinafuatwa pale kionepamaana kuwasaidii. Ndio kauli hiyo vijana wanaojiajiri katika karakana ya sido wanaiona kama yeah, kama veda. Haivusa Hai sana udeliver. Haifunisi teknolojia zingine tofauti. Haina mizahara mizuri ya kufundishia watoto angalau wakafanya jambo lililo tofauti na wazazi wake. Wanasema hivi mbuga yoyote ile ambayo wananyama ni wengi kuliko wale wanyama walanyasi ujue kwamba baada ya muda ile mbuga haita kuepo serikali ya Tanzania kutuja inapanga programu ya miaka mitano ya, ya kukuza ujuzi nchini inayotajwa kulenga kuongeza idadi ya watu wenye kiwango cha juu cha ujuzi kutoka asilimia tatu ya sasa hadi na mbili inayotakiwa kuendesha uchumi wa viwanda vile vile kupunguza idadi ya watu wenye kiwango cha ujuzi wa chini kutoka ya sabina, tano ya sasa hadi 54. Serikali kama serikali ikiamua kuweka view mi naona ni jambo zuri lakini lazima wajue kwamba wale vijana wakiwafundisha wakitoka vionni wataenda wapi? Mwa mtu unauza ukampa ujuzi lakini usimwambie ataenda wapi? na maana akimaliza kupata ujuzi wake aingie tena mitaani. Sambamba na, na hilo watendaji wakuu wa wizara, idara zinazojitegemea, wakala wa serikali, taasisi za umma, mikoa na mamlaka za serikali za mitaa zinatakiwa kuhakikisha ukuzaji wa ajira unakuwa agenda ya msingi ya kudumuka katika utekelezaji wa mipango mbalimbali mbali ya maendeleo. Vijana si wenyewe ni kujitambua. Kutoka bukoba Kagera Tanzania. Nicolas Macngaiza